Розділ 15. Складений у четверо листок, вирваний із шкільного зошита, і шматок цупкого креслярського паперу з олівцевими начерками тунелів. Саме це Артем і очікував побачити в середині конверта. Карту і пояснення до неї. Поки він біг до Смоленської через Калінінський проспект, у нього зовсім не було часу подумати про те, що може бути всередині пакета, який передав йому Данило. Чарівне вирішення, вочевидь, невирішуваної проблеми – щось, що здатне відвести від ВДНХ і всього метро дамоклів меч незбагненної і невблаганної загрози. Посередині листка з поясненнями розпливлася червона бура пляма. Склеєний кров'ю браміна папір довелося трохи змочити, щоби він розкрився, не пошкодивши дрібно написаних на ньому інструкцій. Частина номер. Тунель. Д6. Вцілілі установки. До 400 тисяч квадратних метрів. Смерч. Несправне. Непередбачені. Від хвилювання слова стрибали в Артема в очах. Намагаючись зіскочити з горизонтальних ліній, зливалися в одне ціле, а їхній зміст зостався абсолютно незрозумілий. Зневірившись скласти їх у щось осмислене, він передав лист мельнику. Той акуратно взяв листок у руки і жадібним поглядом увіп'явся в літери. Деякий час він нічого не говорив, а потім Артем побачив, як його брови недовірливо поповзли вгору. «Бути цього не може!» Прошепотів Сталкер. «Це ж усе брехня! Не могли вони таке прогавити!» Він перевернув листок, переглянув його з іншого боку, а потім взявся перечитувати з самого початку. «Для себе берегли, військовим не говорили. Не дивно!» Їм таке покажи, вони відразу ж за старе візьмуться, невиразно бурмотів мельник, поки Артем терпляче чекав пояснень. Але невже не вже прогавили несправне. Ну це припустимо можливо. Отже, все-таки повірили? Це справді може допомогти? Зрештою, не витримав Артем. І якщо все, що тут написано, правда, то у нас з'являється надія, кивнув Сталкер. А про що? Про що саме там ідеться? Я зовсім нічого не второпав. Мельник відповів не відразу. Він ще раз дочитав лист до кінця. Потім замислився на кілька секунд, і тільки після цього почав розповідь. Я про таке чув раніше. Легенди завжди існували, але ж їх у метро тисячі. Тільки легендами і живемо, не хлібом єдиним. Про університет, про Кремль і про поліс, що не відрізнись, що правда – а що біля багаття на площі Ілліча вигадали. Ось і про це. Ширилися загадлом чутки, що десь у Москві чи біля Москви вціліла ракетна частина. Такого, звичайно, аж ніяк статися не могло. Військові об'єкти – це завжди мета номер один. Але говорили, мовляв, не встигли чи не догледіли. Чи забули? І одна ракетна частина зовсім не постраждала. Розповідали, що хтось туди навіть ходив, щось там бачив, стоять там, мовляв, установки під брезентом, новенькі, в ангарах. Користів метро від них, щоправда, ніякої. На такій глибині своїх ворогів все одно не десь станеш». Стоять, ну і нехай собі стоять. А при чому тут ракетні установки? Артем здивовано подивився на сталкера і спустив ноги з канапи. Чорні йдуть до ВДНГ від ботанічного саду. Хантер підозрював, що вони спускаються в метро з поверхні саме в цьому районі. Логічно припустити, що вони живуть саме там. Власне, є два варіанти. Перший – місце, звідки вони приходять, умовно кажучи, вулик, розташований зверху, неподалік від входу в метро. Другий – насправді ніякого вулика нема, і чорні наступають на місто ззовні. Тоді питання – чому більше їх ніде не помічали? Нелогічно. Хоча це, можливо, справа часу. Загалом ситуація така. Дивись, якщо вони приходять звідкись здалеку, ми нічого з ними все одно зробити не можемо. Висадимо тунелі за ВДНХ, чи нехай навіть за проспектом Миру. Рано чи пізно вони знайдуть нові входи. Зостанеться забарикудуватися в метро, Закритися наглухо, забути про надії повернутися наверх і покладатися тільки на свиней і гриби. Як сталкер, можу точно сказати, довго ми так не протягнемо. Але, якщо у них є вулик, і він десь поблизу, і як вважав хантер. Ракети? Здогадався Артем. Залп 12 ракет із касетними осколково-фугасними елементами накриває площу за вбільшки 400 тисяч квадратних метрів. Знайшовши потрібне місце в листі, прочитав мельник. Кілька таких залпів і від ботанічного саду, чи де там вони живуть, залишаться одні вуглики. Але ж... «Ви кажете, що це легенди?» – недовірливо заперечив Артем. «А ось браміни стверджують, що ні». Сталкер помахав листком. «Тут навіть пояснюється, як пробратися на територію цієї військової частини. Ще, правда, написано, що установки частково несправні». «Ну, і як же туди потрапити?» Д-6. Тут згадується Д-6. Метро-2. Вказується розташування одного з входів. Вони стверджують, що тунель звідти веде, зокрема, й до цієї частини. Але зазначається, що при спробі проникнення в метро-2 можуть виникнути непередбачені перешкоди. Невидимі спостерігачі? Пригадав Артем колись почуту розмову. Спостерігачі це нісенітниця і базікання, скривився мельник. Ракетна частина теж була всього лише легендою, вставив Артем. Вона і застається легендою доти, поки я її сам не побачу, відрізав сталкер. «А де вихід у метро-два?» «Тут написано – станція Маяковська». Дивно. Скільки разів бував на Маяковській, ніколи нічого подібного не чув. «То що ж ми тепер робитимемо?» – поцікавився Артем. «Ходімо зі мною!» – відгукнувся сталкер. «Поїси, відпочинеш». А я поки подумаю. Завтра все обговоримо. Тільки коли мельник заговорив про їжу, Артем раптом відчув, який же він голодний. Він зістрибнув на холодну кахельну підлогу і пошкандибав було до своїх черевиків. Але сталкер жестом зупинив його. Взуття і весь одяг залиш. Склади он у той ящик. Його чистити і дезінфікувати будуть. Рюкзак теж перевірять. Он на стільці, штани і куртка. Вдягнися в них. Смоленська виглядала похмуро. Низька напівкругла стеля, неширокі арки в потужних стінах, облицьованих білим колись мармуром. Хоча по кутках за рок виступали декоративні фальшиві колони, а стіни зверху прикрашала непогано збережена ліпнина. Усе це тільки посилювало перше відчуття. Станція справляла враження давно обложеної фортеці, яку її захисники прикрасили на свій змушено аскетичний лад. Тобто досить скупо. Через що фортеця тільки прибрала ще суворішого вигляду. Подвійна цементна стіна з масивними сталевими дверима по обидва боки від гермоворіт. Бетоновані вогневі точки біля входів у тунелі. Все говорило про те, що у тутешніх мешканців є підстави турбуватися за свою безпеку. Жінок. На Смоленській майже не було. Зате всі чоловіки, що траплялися йому, були без зброї. Коли Артем запитав умельника безпосередньо, що відбувається на цій станції, той тільки невизначено хитнув головою і сказав, що нічого незвичайного не бачить. Однак Артема не полишало дивне відчуття загальної напруги, що панувала на Смоленській. Усі тут немовби чогось чекали, і це відчуття швидко передавалося новоприбулим. Намети, в яких жили люди, були розбиті ланцюгом посеред залу, а всі арки залишалися вільними, так ніби їх боялися захаращувати, щоб вони не завадили нагальній евакуації. При цьому всі житла були встановлені лише у проміжках між арками, так що з однієї колії крізь проходи виднілася інша. Посередині кожної посадкової платформи біля спуску на рейки сиділи чергові, які не випускали з поля зору тунелі по обидва боки. Картину доповнювала майже цілковита тиша, що панувала на станції. Люди тут перемовлялися між собою тихо, іноді зовсім переходячи на шепіт. Так наче боялися, що їхні голоси можуть притлумити якісь тривожні звуки з тунелів. Артем постарався згадати, що ж він знає про Смоленську. Можливо, у неї були небезпечні сусіди? Ні. З однієї сторони рейки йшли до світлого і благополучного полісу – серця метро. З іншою тунель Вів до Київської. Про яку Артем пам'ятав тільки те, що вона населена переважно тими самими кавказцями, яких він бачив на Китай-городі, і в тюремних камерах у фашистів – на Пушкінській. Але загалом кажучи, це були звичайні люди – і навряд чи їх варто було так побоюватися. Їдальня знаходилась в центральному тенті. Обідній час, висновуючи з усього, вже скінчився, тому що за грубими саморобними столами лишалося всього кілька людей. Посадивши Артема за один із них, мельник через кілька хвилин повернувся з мискою, в якій парувала Неапетитна сіра кашка. Під підбадьорливим поглядом Сталкера Артем все ж зважився її спробувати і вже не зупинявся, поки миска не спорожніла. На смак місцева страва виявилася просто чудовою, хоча він і не зміг визначити, з чого саме вона була приготовлена. Одне можна було сказати напевно – м'яса. Кухар не пожалів. Закінчивши з їжею і відсунувши миску у бік, Артем умиротворено роззирнувся. За сусіднім столом усе ще сиділи тихенько розмовляючи двоє чоловіків. І хоча одягнені вони були у звичайні ватники, в їхній зовнішності було щось таке, що змушувало уявляти їх у костюмах повного захисту і зручними кулеметами на переваги. Артем перехопив уважний погляд, яким обмінявся один із них з мельником. В голос при цьому не було сказано ні слова. Чоловік у фуфайці глянув на Артема і повернувся до своєї неквапливої розмови. Ще кілька хвилин минули у мовчанні. Артем спробував було знов заговорити з мельником про станцію, на якій вони перебували, але той відповідав неохоче і односкладно. Потім чоловік у фуфайці підвівся зі свого місця, підійшов до їхнього столу і, нахилившись до мельника, промовив. «А що з Київською робити будемо?» Назріває. Гаразд, Артеме, іди відпочинь, сказав сталкер. Третій намет звідси, для гостей. Постіль уже застелена, я розпорядився. Я тут посиджу поки, мені поговорити треба. Зі знайомим неприємним відчуттям, ніби його відіслали, Щоби він не підслуховував дорослих розмов, Артем слухняно підвівся і поплентався до виходу. Принаймні, тепер він міг самостійно досліджувати станцію. Втішив він себе. Зараз, коли в нього була можливість уважніше придивитися, Артем зауважив ще кілька маленьких дивацтв. Зал був ідеально розчищений. Від різноманітного мотлуху, яким неминуче було завалено більшість житлових станцій в метро, його тут абсолютно не спостерігалося. Та Смоленська більше й не справляла враження житлової станції. Вона раптом нагадала йому картинку зі шкільного підручника з історії, на якій був зображений військовий табір римських. Легіонерів. Правильний, симетрично організований, проглядальний у всіх напрямках простір. Нічого зайвого. Розставлені всюди караули, укріплені входи і виходи. Довго розгулювати по станції йому не вдалося. Натрапивши на відверто підозрілі погляди її мешканців, Артем уже через кілька хвилин зрозумів – що за ним стежать, і, поважав за краще, піти в намет для гостей. Там його і справді чекала застелена розкладайка, а в кутку стояв поліетиленовий пакет з прикріпленою до нього запискою на його ім'я. Опустившись у ліжко, що вирискнуло пружинами, Артем розкрив пакет. Всередині лежали його особисті речі залишені в рюкзаку. Порившись секунду, він дістав із пакета принесену з поверхні дитячу книжку. Цікаво, чи перевіряли вони його маленький скарб лічильником Гейгера? Напевно, нервово заклацав би поблизу книги. Але Артем вважав за краще про це не думати. Він перегорнув пару сторінок, розглядаючи трохи відсвілі картинки на пожовклому папері. І відтягуючи той момент, коли між якимось сторінками він знайде свою фотографію. А чи свою? Щоб не трапилося тепер із ним, з ВДНХ та й з усім метро, спочатку він повинен повернутися на свою станцію, щоби запитати сухого. Хто, хто зображений на цій фотографії? Мама чи не мама? Артем притулився до знімка губами, потім знову заклав його між сторінками і сховав книгу, назаду рюкзак. На секунду юнакові здалося, що в його житті щось поступово стає на своє місце. А ще через мить він уже спав. Коли Артем розплющив очі і вийшов з намету, він навіть не відразу зрозумів, де опинився. Настільки станція змінилася. Цілих жителів на ній залишалося менше десятка. Інші були поламані або спалені. Стіни були вкриті кіптявою і подзьобані кулями. Штукатурка зі стелі обсипалася і великими шматками лежала на підлозі. По краях платформи текли зловісні чорні струмочки, провісники майбутнього затоплення. У залі майже нікого не було, тільки поруч з одним із наметів на підлозі цяцкалася з іграшками маленька дівчинка. З іншого краю, де йшли вгору сходи нового виходу зі станції, долинали приглушені крики, і стіни в ряди годи освітлювало полум'я. Крім нього, морок у залі розганяли тільки дві вцілілі лампи аварійного освітлення. Автомат, який Артем, здається, залишав біля узголів'я розкладайки, кудись зник. Марно обшукавши весь намет, Артем змирився з тим, що йому доведеться іти беззбройним. То що ж тут трапилося? Він хотів було розпитати дівчинку, котра гралася, але та, побачивши поряд Артема, відчайдушно розривілася, так що домогтися від неї хоч чогось виявилося неможливо. Залишивши дитину, котра захлиналась у риданнях, Артем обережно пройшов через арку і виглянув на колії. Першим, що прикувало до себе його погляд, були три пригвинчені до мармурового облицювання бронзові літери – В, Н, Г. Надомість другої Д, якої не вистачало для рідної чотирилітерки, виднівся лише темний слід. Через увесь напис по мармору йшла глибока тріщина. Треба було перевірити. Що відбувається в тунелях? І якщо станцію хтось затопив, то перш ніж повернутися назад за підмогою, Артем повинен розповідати, розвідати обстановку, щоб достеменно пояснити союзникам з півдня, що за небезпека їм загрожує. Відразу після входу в перегін згостилася така непроглядна темрява, що навіть власну руку Артем бачив недалі ліктя. В глубині тунелю щось видавало дивні плямкаючі звуки, і йти туди беззбройним було божевіллям. Коли звуки ненадовго вщухали, ставало чути, як по підлозі дзюрчить вода обтікаючи кирзові чоботи Артема і впрямуючи назад, до ВДНХ. Ноги тремтіли і відмовлялися йти вперед. Тривожний голос в його голові твердив, що далі йти небезпечно, що ризик невиправдано великий, а в такій темряві йому все одно не вдасться нічого розгледіти. Але інша його частина, не звертаючи уваги на всі розумні переконання, тягнула його вглиб, у темряву. І, здавшись, він, не би механічний, зробив ще один крок уперед. Темрява навколо зробилася абсолютною. Не видно вже було геть нічого. І від цього в Артема виникало дивне відчуття, ніби його тіло зникло. Від його колишнього «я» зараз залишався тільки слух і розум, що цілком покладалися на нього. Артем просувався так ще деякий час, але звуки, у напрямку, до яких він йшов, так і не поблищили. Зате почулися інші. Шорох кроків до стоту схожих на ті, що він чув раніше, в такій самій темряві. Але тільки як Артем не старався, він не міг згадати, де саме і за яких обставин це сталося. І з кожним новим кроком, що долітав із невидимої глибини тунелю, Артем відчував, як у серце крапля за краплею просочується чорний холодний жах. Через кілька миттєвостей він, не витримавши, розвернувся і стрім голов кинувся бігти на станцію. Але, не помітивши в темряві шпал, спіткнувся об одну з них і впав, розуміючи, що зараз йому неминуче настане кінець. Прокинувся він весь у поту і не відразу навіть усвідомив, що уві вісні звалився з розкладайки. Голова була надзвичайно важка, в скронях пульсував тупий біль, і Артем ще кілька хвилин пролежав на підлозі, поки нарешті отямився і зумів підвестися. Але в той момент, коли в голові дещо прояснилося, з нею повністю вивітрилися залишки кошмару, і він уже не міг навіть приблизно згадати, що ж таке йому приверзлося. Піднявши полог намету, він виглянув назовні. Крім кількох вартових, там нікого не було. Мабуть, зараз була ніч. Кілька разів глибоко вдихнувши і видихнувши. Звичне вільгле повітря. Артем повернувся в намет. Розтягнувся на розкладайці і заснув міцним сном вже без сновидінь. Його розбудив мельник, одягнений в темну утеплену куртку з піднятим коміром і військові штани з кишенями. Він виглядав так, ніби з хвилини на хвилину збирався йти зі станції. На голові у нього була все ж чорна стара пілотка. Біля його ніг стояли дві великі сумки, які здалися Артему знайомими. Мельник черевиком підсунув одну з них до Артема, і сказав, ось, взуття, костюм, ранець, зброя, перевзувайся, готуйся. Захист поки що надягати не треба. Не на поверхню збираємося, але просто візьми з собою. Виходимо через півгодини. Куди йдемо? Кліпаючись просоння і болісно намагаючись стримати позіхання, запитав Артем. Київська. І якщо все буде нормально, потім по кільцю до Білоруської. І до Маяковської. А там побачимо. Збирайся. Сталкер сів на табурет, що стояв у кутку, і, діставши з кишені клапать газети, почав робити самокрутку, час від часу поглядаючи на Артема. Під цим уважним поглядом в Артема все падало з рук, і на збір він згаяв значно більше часу, ніж йому знадобилося б, якщо мельник залишив би його одного. Однак хвилин через двадцять він усе ж був готовий. Не кажучи ні слова, мельник піднявся з табурета, взяв свою сумку і вийшов на платформу. Артема глянув кімнату і пішов за ним. Народу на станції було зовсім небагато. І цього разу ніхто на Артема не дивився. Вони пройшли через арку і вийшли до колії. Спустившись приставною дерев'яною драбиною на колії, мельник кивнув в і попрямував до тунелю. Тільки тепер Артем помітив, як дивно тут влаштовані входи в перегони. З того боку платформи Дереки йшли на Київську, половина шляху була перекрита бетонованою вогневою точкою з вузькими бійницями. Прохід перегороджували залізні грати, поруч з якими чергували двоє вартових. Мельник перекинувся з ними короткими і нерозбірливими фразами, після чого один з охоронців відкрив начепний замок і штовхнув грати. За однією зі стін тунелю тягнувся перемотаний чорною ізоляцією дріт, з якого кожні 10-15 метрів звисали слабкі лампочки. Але навіть і таке освітлення в перегоні здавалося Артему справжньою розкішю. Втім, через три сотні кроків дріт обривався, і в цьому місці їх чекав ще один караул. На не було ніякої форми, але виглядали вони значно серйозніше, ніж військові в полісі. Впізнавши мельника в обличчя, один з них кивнув йому, пропускаючи вперед. Зупинившись на краю освітленого простору, Сталкер дістав сумки ліхтар і вімкнув його. Ще через кілька сотень метрів попереду залунали голоса і блиснули. Відблизки ліхтерів. Невловимим рухом автомат Мельника зісковзнув з плеча і опинився у нього в руках. Артем зробив те саме. Напевно, це був ще один дальній дозор зі Смоленської. Двоє міцних озброєних чоловіків у теплих куртках з комірами зі штучного хутра сперечалися з трьома човниками. На головах у дозорних були круглі в'язані шапки, а на грудях в обох висіли на шкіряних ременях прилади нічного бачення. У двох човників була при собі зброя, але Артем був готовий поручитися чим завгодно, що це саме торговці. Величезні тюки з ганчір'ям, картка тунелів у руці, особливий Шахраюватий погляд, завзято поблискуючи в променях ліхтарів очі. Все це він уже бачив неодноразово. Човників зазвичай без проблем пускали на всі станції, окрім хіба тих, що входили до складу ганзи. Але, здається, на Смоленській їх ніхто не чекав. Та годі, братику, що ти торочиш і торочиш. Нам навіть і не на твою смоленську. Так мимо ми йдемо, переконував дозорного один з торговців. Довго телесий вусатий чоловік у куцій фуфайці. Манатки тут у нас, та ось самі гляньте. Ми в полісі торгувати будемо. Підтакував йому. Інший човник. Кремезний і зарослий щитиною до самих очей. Ну яка тобі від нас шкода? Користь тільки. Ось дивися. Джинси геть як нові. Твій розмір, напевно. Фірмові? За так віддам. Перехоплював ініціативу третій. Вартовий мовчки хитав головою перекриваючи прохід. Він майже нічого не відповідав. Але щойно один з човників, поважавши його мовчання згодою, спробував вступити вперед, обидва дозорних майже синхронно клацнули замками своїх автоматів. Мельник і Артем стояли за п'ять кроків за їхніми спинами. І хоча сталкер опустив свою зброю, в його позі відчувалася напруга. «Стояти! Даю п'ять секунд, щоб розвернутися і піти. Станція режимна, сюди нікого не пускають. П'ять! Чотири!» – почав рахувати один із дозорних. «Ну і як нам тепер туди? Через кільце знову чи що?» – обурився було один з човників, але інший – Приречено похитавши головою, потягнув його за рукав. Торговці підібрали з землі тюки і потягнулися назад. Зачекавши хвилину, сталкер дав Артему знак, і вони рушили на Київську вслід за човниками. Коли вони проходили повз вартових, один з них мовчки кивнув в мельнику і приклав два пальці до скроні. Не би Салютуючи. «Режимна станція?» – запитав Артем у «Сталкера», коли вони відійшли від кордону на кілька сотень метрів. «Що це означає?» «Ну то вернись, запитай», – відрізав той, геть відбиваючи в Артема бажання розпитувати далі. Хоча Артем із Мельником і намагалися триматися подалі від човників, котрі пішли вперед. Звуки їхніх голосів дедалі блищали, а потім раптово обірвалися. Але не пройшли вони і двох десятків кроків, як в обличчя їм ударив промінь світла. «Гей, хто там? Чого треба?» – нервово крикнув хтось. І Артем впізнав голос одного із торговців, яких завернула з півдороги, виставлена вперед Смоленська охорона. «Спокійно, дайте пройти. Ми вас не чіпатимемо. На Київську йдемо!» Неголосно, але чітко відповів сталкер. «Проходьте, пропускаємо вас вперед!» Нема чого нам в потилицю дихати, — порадившись, заявили стемряви. Мельник невдоволено знизав плечима і неквапливо рушив уперед. Метрів через 50 їх справді чекали ті самі троє човників. При наближенні Артема й Мельника торговці ввічливо опустили дула автоматів в підлогу. Роступилися і дали їм пройти. Сталкер, наче, і не було нічого, пішов далі. Але Артем одразу ж зауважив, що хода його змінилася. Тепер він йшов нечутно, не би боячись заглушити звуки кроків за спиною. І хоча човники негайно пішли за ними, мельник жодного разу на них не озирнувся. Артем намагався побороти в собі бажання обернутися доволі довго, хвилини три. А потім все-таки подивився назад. «Гей!» – почувся ззаду напружений голос. «Стривайте там!» Сталкер зупинився. Артем почав дивуватися, чому той так слухняно виконує всі вимоги якихось дрібних – Це вони так через Київську лютують, чи тому що поліс охороняють? – наздогнавши їх, запитав один із човників. – Через Київську, ясна річ, – негайно відгукнувся мельник, і Артем відчув укол ревнощів. Йому ж сталкер зовсім не хотів нічого розповідати. «Ну що тут скажеш? Це зрозуміти можна. На Київській тепер страшно стає. Ну нічого. Скоро цим чистюлям з нашого караулу буде непереливки. Ось коли Ганза запускати перестане, з Київської всі до вас побіжать. Сам розумієш, коли таке твориться, хто ж на станції жити залишиться? Краще вже під кулі». Звертаючись, чи то до сталкера, чи то до самого себе пробурчав довготелесий човник. А сам ти, мабуть, під кулі кинувся, єхидно хмикнув інший. Теж мені матросом об'явився? Ну, так, поки ще й не припекло, відгукнувся Довготилесий. «Та що там відбувається?» – не стримався Артем. Відразу двоє човників озирнулися на нього так, ніби він про якусь дурню запитав. Хоча відповідь на це знає кожна дитина. Сталкер мовчав. Мовчали і торговці, так що деякий час вони крокували в цілковитій тиші. Від цього... Чи, може, через те, що тривале мовчання починало лякати, Артему раптом перехотілося слухати пояснення. І коли він вирішив вже було махнути на них рукою, Довготелесий нарешті знехотя промову. «Тунелі до парку перемоги там! Ось що!» Почувши назву станції, двоє його супутників зіщулилися. І Артему здалося на секунду, що налетів порив вогкого тунельного протягу, а стіни тунелю стиснулися. Навіть мельник повів плечима, не би намагаючись зігрітися. Артем, здається, ніколи не чув нічого поганого про парк перемоги. І навіть не міг пригадати жодної байки, пов'язаної з цією станцією. То чому ж при її звучанні йому раптом стало так незатишно? «Що, гірше стає?» – важко запитав сталкер. «Та що ми знаємо? Ми люди випадкові. Так мимо проходимо іноді. Залишатися там самі розумієте?» Невизначено промимрив бородатий. Люди зникають, – пошепки повідомив кремезний човник. Багато хто боїться втікати. Тут уже і не втямиш, хто зник, хто сам втік, а іншим від цього ще страшніше. Це все тунелі ці кляті, <клух> – сплюнув на землю довготелесий. Та ж завалені тунелі, чи то запитав, чи то заперечив Мельник. Вони вже сто років, як завалені, і що з того? Та якщо ти місцевий, краще за нас знати повинен. Там усі знають, що страх із тунелів веде. Нехай вони будуть хоч тричі підірвані і перегороджені. Та це будь-хто своєю шкірою відчуває, коли, нас, коли нос туди встромить. Он навіть Сергійович!» Довготелесий вказав на свого бородатого супутника. «Точно!» – підтвердив зарослий Сергійович і навіщось перехрестився. «Але ж вони тунелі охороняють!» – уточнив Мельник. Кожен день дозори стоять, кивнув усатий. І хоч раз зловили когось, чи, може, бачили, випитував сталкер. А нам звідки знати, розвів руками човник. Я не чув, та там і ловити нема кого. Ну, так що місцеві про це говорять, не відступався мельник. До нічого не відповів, тільки махнув приречено рукою. Зате Сергійович озирнувся чомусь назад і голосним шепотом сказав: "Місто мертвих". І тут же знову почав хреститися.